اقام الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلام من غطب غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعض غلبهم سيغلبون في بز سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوميذ يطرح المؤمنون لنسر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة روم ندول لأسراء سورة انشقاق نرستو جز السماع وانشقق چورشی نمبر دیک مسحف لأسراء د انقبوت نرستو مخد تلاغان و تذكراوشوا دن نفس سراء د مور پلا سره مرګولو سره او دغه نایت زمانہ بشارتون ټول ذکر شو مصايب ترتیب ذکر شو د دې کې مصايب نورستو فتح راځي کنه مصيبتون نورستو راحت راځي نراحت راغ به الله انصر من يشاء وهو العزيز الرحيم راحت راوي دشمن چه نغمغلوب شو لودی سوره اخر کی دا ویلو تو سوره عنکبوت اخر کی وللذین جاهدوا فینا لنهدینهم صراطنا وان الله لمعالمحسنين دیگه غلار کلاوس گن فتح یود غلبی هر قسمه مستقل جو قودا پ عقلی دلائل بندے الله یبدع الخلق ثم یعيد په پدې مو نه اقرید لیل مثال مثالونه به مله ذکر کئ نو اخر کې چې نوګه د اقرید لیل او ميسال. ترغیب ال قران مطلب دا ده چې الله وی مصیبتون راحت راځي لیکن دا مصیبتونه که د صرف د الله رضا لپاره برداشت کئ نو راحت پر شي نمال او سره او سره دا دو ټکو نه ادرنګ چې نو ملکونه یو فارسيانو بل روميانو فارسي بادشاه اګه کسرا اګه مجوس ایران افغانستان دی علاقه پورې دیو حکومتونو اګه دور کې غوته د فارسيانو حکومتوي یو د رومیانو حکومت هرقل دیغه مشرو شام پورې دیو حکومت مدان نسواراو اهلي کتابو فارسيانو دا مجوسانو دوباتي نه را ور ته شيدي کولې د بت پرستو روميان د نسواره او اهلي كتابو د دويوبل کې جنگ وشو نو روميان مغلوب شلله اهلي كتاب کافر خوشاله شلله چې ګوره موږ بت پرستي او نو فارسيان بت پرستي الته بت پرست غارق شلله موږ تاسو بغالب کړو دا خبره وسلام دا ته نه چه رومیان خو فلا المغلوبشی دي ان قریب غالب بشید او بیان مفسرین کې بدر کې مسلمانان غالب شلل او دیگرنا رومیان و جنگ و فارسیان نصر او بیان رومیان غالب شلل او دومن دو خوش آلین راغلی یاو دا بدر خوش آلی او یاو دا رومیان خوش آلی د دیج صورت کی اللہ رب العزت و مسائب نرست چکم راحت رازی بشارت دیگه پس ګرېپې د اسلام مين الله په کې په مطلب د دې حروف غلبته روم کمزوري کړي شروع نيان شفلال شي په فی عندنا لرزه په غنیز دې زمکه کې د عربو ته ومن بعده لذیهم اته رست لغت کمزوري کېدو نه سه غالب بشي وسو کمزوري دي ان قريغ دا رومیان به غالب شي فی بزنسینه نه پر سو کانون په الامر من قبل ومن بعد و یومئذ يفرح المؤمنون للاه لاملو خاص الله لارده اختیار من قبل مخد غلبی درومیاننا ومن بعد رسط د غلبی درومیاننا مخد هم جدا مغلوبون با يوم اللہ اختیار قلعا جه غالب سلل من با يوم اللہ اختیار ده و يوم ایدن يفرح المؤمنون افداغ رزیک اوه خوشالی بوکی مؤمنان مؤمنان والی خوشالی اکرا التغم مکی کافر من غالب سلل دلت رومیان په فارسان من غالب سلل نصر الله یې پیمداد د الله من يشاء په امداد کې چې چوغاړي الله خو خدای چې چې امداد کوي اول الله عزيز هغه ضرور د دشمن دشمنمنی الرحیم او دا ري رحم کوونکې ده په دوستانه منی وعد الله دا د وعده د الله تعالی چې قريم دا رومیان به غالب کیږي په فارسانو منی لا يخلف الله وعدا خلاف نکي الله رب العزه دوعده خپل حضرت کوه صدیق رضی الله تعالی یا کافر سره شرط تړلو کنا نبی علی سلام ورتوی کلون نه هکا او خان چیر نغزيات کا بیا ته نوغه ټاغه شرط او وی چی ست پیغمبر دا وې سو کلون کب ورو مین شي نه دا په دې شرط کیدو سر چې کې خود نظر اسلام ورتوی چې تو خان زیاد کا کلونه زیاد کا فضا اطلاق خو نو په نه فورکې کنا وااض الله یوادهدلله تعلا لا خلف الله ده خلافلك ک دوواده خپلي ولا ثرنا س لا لمور اکثر د خلکوونه هو د پوږ پېږي نويا لونه ظاهر خيات دنیا پوږي اوظاهري جن د دنیا منې فظاهر کاتونې پې که نه حقت من نه پوږي مخکې صورتتې الله الله وله دا فضل مشغله ده ادارېکیلو تماشاده دا خو لگني دي بږ بیان کو بیان لرستو alternator match کتل لري او کس نا سوزان سره لیک کو ما به روسو ترجمان نه تاسو کو چې دا سو د اسلی کی نو هغه میچ دا یو کس ته او د اسلام چه نه معلومات کې اسلام باره کې زنا لون کې نستو مثلا ما ورته چې تاسو مقصد دی ا ترجمان ما ته وی چې یو فتشو ان اسلام د اسلامی معلومات را... اسلام پې ما ورته چې افیدارل کفر ته فت شرا ته فت اسلام په دارل کفر کې ته اسلام تعالی شکه دلته وتا ته صفته ولېږي بیا موږ ما سره تورات انجیل د زبور د قران د ټول کې داونه ما سره دی کرځې ما سره دی زګور ما لیکن دار زماز ستکرو زپورې په شفينه لشي چې زه مسلمان شم ماته تا سروک اوړته ما ته روک دا داندې چه تورات انجیل کی زبور کی د ټوله کی دنیا مزمت تشته یا د قران کی دنیا مزمت تشته ما اتا د سپه دغه الله ونګره ما سره دغه د نوماده یا تو یومعد الحیات الدنا الا له ولا عب له له د فضل مسغه دا او تماش دا وان دار الاخرته ل هیوان لیکن کور د اخرت کدا د حقیقي جون لو کان یعلمون ما وی دا کوم ذکر دی ما دا آیات تر واړو خپل <سؤال> ترجمه راړو لا ادا سيله سکی خود د سې تعجب کښ مه ما ته داسه مزمت نه تورات کښ تلنن جیل <سؤال> کښ تلنن زبور کښ تل ما نور قران د دینه دکته متاون قلیل متاول حيات دینا دارل غرور کوي تر دا هو دارل د نور ته سې آیاتونه دي کماي نزل الله من السماء فختلتا ما ته صفاتنه چې قران سونو د دنیا بیان کړی دی دا خلق ته کنه یا رب نه ظاهر من الحیات الدنیا پیږي په ظاهر د ژوند دنیا, دنیا وهما نل اخرته غافلون د اخرت نه غفله دي به خبره ولی به خبره دي سوچ فکر نه کوي کنه دلایل کی کوم یو سره خپل سوچ نه کار نه خلی دله منسوبه ټیک نه کړه خاطر منسوبونه ټیک نه ده ځکه ته سوچ فکر نه کار اخلی یو سره یو کار په ډیر سوچ پوهیته نو د کامیابی ولی قران کی قران کې الله او یا اولم اولم لتفکروا سوچ وکګنه هغه نرسته منسوب شو لوکه دیو بلا سوچ یو کار شروع کی اولم نتفکروا دو سوچ نه کیفیان فزهم عبارت النفس عن قوت یعنی څه مطلب دنه سوچو کی لته بو شو کنه چې ما خلق الله سموات او الارض تنير بلا ذکر الله اسمه نوزب کی او ما بینهما سچ مع بیند ذکر الله بالحق مگر لپاره د اقامت حق واجل مسمى لپاره د نیټه مقرر نه كثيره مِنَ النَّاسِ لقا یربې هم لکه فیون فندې د خلکو لقا یرببی هم په پیششي دبه خپل چې بعض بادل مو تی ل کاخوا سوچ شکر نه کويکهتن نووي الله د وجود در را کو دی به سوچو ک که نه بیا به ن نو بیا به راو الله وجوده کږ اوړه میسیرودونو ګردي فلارې پهمکه کې پهنجرو چوګورې په نظر د برت سره کی فکان چ من قبلې سنن نشان جام ده کسانو تدونه مکتیل شری قام و شد من قوه و غو ډیر سخت ده دونه په طاقت کې وه نه بيونه سلام نو ویخلم یو وخه کلا اڅرای به ول من نشد من نا قوه استاسته طاقت ته مکنی هډیر طاقت ور واسار ال اروان او لوی ازمکا لپاره د کروندې و امروها بعد کړی و اکثر من ما امروها ډیر داغ نه چی دون دو کومه بادا کړم قوت دارنګ کزمه کډوم او غو زیات زراعتونه دي او ما هم زیات وجاتهم رسلهم راغلې دوی ته دا پیغمبران دو بیل بیاناته فقاره دلایل او کما کان الله يظلمهم نو والله تفدو منه نه دل الله تفدو منه ظلم کوي یا نو والله يظلمهم څه ظلم کوي په دو منه والاكن کانوا الفسوم يظلمون لیکن دوک خپل ځانونونه منه خپل ظلم وک سمځلو هر ګونانګار د ظالم اله نفسه دي څوک چې ګناه کوي کنه شرک کوي کفر کوي ځان سره جاتي کوي ولې دته به سزا ملوې کنه دا غوښرنه پرسر نه ده چې څو ګنا hungونه کوي په مخه فاتبه شي دا جمعکی د ادیب ته پوسټ کیږي هر ګناګار دا ظالم دی او د ظلم پزاند باندې کوي دروغه نو ځان سره جاتي کوي غلا کې ځان سره جاتي کوي غیبت کې ځان سر جاتي کوي شرک او کفر بدعت کې ځان سره جاتي کوي کنه سوما سوما کان عقبۃ الذین بيالارو بولز ته وشانجام دغه بدو بد ثم كان کان عاقبت الذين شانجام دغه کسانو اسا او چوس بدوک اسو عابت انکذبوا الله انجام دغه بدو بد شد بده بد سکول الله دا دغه بدی وکنه وكانوا يستجهون دو پریسره ټوک کول الله یتنرو لکل دو انکاروک الله جبد الخلق ثم یریدوا اقلی دلائل بدی منه صحدار د بندګ یوازی او دا رنګې دلله مرو من قبلو وامن بادو متصررف دې عالم یواژې والله دی یب د خلکه اول پ دا شکر دی څوممه یدو ګ به دوباره کې څومله تر جوون دی وخوااصه سه طرف ته و ګله ش یو مت قو مسااتتو پهرضې منې چرا بهشي قیمت جولینس مجرمون نه امید بشي مجرمان دار خیر نهلیجره ک که نه هته او سدا میلاويږي چې دا میلاویږ خیر نه محه ش ولم يكن لهم نبي دوده پارا میں شرکاء هم ددونه ددونہ شفاعت سفارش ولم يكن لهم من شرکائهم نبي دوده پانا من شرکائهم دم عبودان ددونہ شفاعت سفارش بقامت وکانو وكانوا بشرکائهم کافرین ادوبشیت وكانوا شبدو بشرکائهم شرکان وقولوا من کافرین انکار کو ان کہ سوا لاغو بانکارو کہ موسی سفارش کی شکوہ لے دو مینکارو کې دی غوډه څخه بندګاینا کوم و افشو کنا بیا وساسو عبادت سنو نکو کنا منکر بشی دا اېدان یو بده سفارش نه منکر شی مابودان ادا بیا و اېدان چې دي کوم چا بندګی کړ دا غوبو منکارو کې کنا یو متقوم ساعت او باغر د مړی چې قائم بشه قیامت یو میدان پد هغه ځای تفررکون تفرقون دا خلق په جدا جدا شی ډلې ډلې یو به ځاننته یو جنت تکنا ډلې دي مؤمنانو ډلې دي کافرانو یو تفرقون اوس ټول یووز که نه بیا جو جدا, جدا ول زونه جودي که نه او مله دو نه کفرو کسان چې کوبره ک د درروغ د پایتونو مننیولی کا اخیرت او په کشي د اخیرت اوله کفل عاضی مخضرون دا کسان عذاب کې به حاضر کړی شي دو عذاب پهاضبې حاضریښ په صحان الله دا داولیاخ خراببه هم که نه پاقیې د سمه کا د الله تاشه په صحان الله په پاې الله تعلا له اینا تمسونا ها حقیقت تاسو بیگاکوای فاروق کی تاسو سبا کوي هغه لپاره تعریفونه دي بل او کتا وا شي او په وخت ماځی و وت حينت زهیرون او کله چې تاسو دنه کوي په وخت غر مغرمه کی الله و غورتن توس تمسونا هغه ما خام ما سوتن وحینت تصبحون دصار مز حين ما خام ما ستن مز ده وحینت تصبحون و دا رنگی وعشی هم بازگار وحین تظهرونا دباس بخین یخرجو الحی من المیت راوباسی مرد دا جنده من المیت دا مردنا و یخرجو المیت راوباسی مرد من الحی دا جندهنا و یخشی الارض وطار وطار از اکیز مکابا دا موتی ها رسول وچیدو دیاغینا دا کارون دی اللہ دی کندت دا کارون دی اللہ دی اللہ وکدالک تخرجون فهم اللدین آمنوا آمیر صالحات آکسان چی ما نراولو عملو دی شریط مطابق قوم في رضات ينخبرون دو با باغون جنت کي يخبرون وشال وشال وي دول بعثت وركشي ور وشالي ود توركشي يخبرون پنيامتون کي وي ادار نور دا فازاد کي وي في ولايه في الازاد مخزرور وريد دو اخيره واكن اخيره دا پكاردا چه مر جوندات الله پلاس کي يخرج الها من المجيت ويخرج الميت من الحي دا اخيره پكاردا کنه چه الله دله د هر قسم نام نور دلائل دا د پوره روکوو په اخلی د لاینمري ده من آ یادې او ځې د دلایلو قدرت تاغ نه دا خبره ده ان خله کوم من تو راابن چې تازه پیدا کړیدي خاورې نهڅ میان تو بشرون تنتهشرون بیا تاسو بشر تنتهشر خوارو واه ګې را ګځ خا پیدا کړی خاه ځ او ته ګځې را ګدي په می آات او ځې د دلائل د قدرت اللہ رب العزت ندا دادان خلق لکم من انفسکم چا پیدا کرد تاس دفارا من انفسکم در نفس نستاس و نازواجن بیبی تس کنو ایلئی ها دیل پار چه آرام حاصل که تاسو و اغیسکا اکم کور که آرام نی نپتو د دچنان جوڑ نشت کنا ازواجن بیبی لکن چه جوڑک بی بی بی بی بی بی بی بی, بی راحت وی اکر جو جوڑک نی نی بی, بی راحت نی کنا خجانا بینکم مودت و رحمه او په دا کړي د پمابن ساسو ته می خوجه خوند کې موده تن مینا ورحمت ترس کول په یو بل باندې اخدا خوند یو بل بی سره به مینې به تر شي یو بل یو غم منی یو درد منی یو بمارې منی بل غمجی دي کنه ان فی ذلک آیات لکومیت تفکرون دې نه خي دا قم دوباره چې نه فکر کوي فکرو کې کنه بل کلن خذراغلا او استاذ رامینا محبت تعلق جوړ سره دلته خوشاله دا دا کار الله وک الله و امام محبت په لاک موضع غمنه تالوغ د جما تالوغ دارنګ چې انسړي مليخذ سره او دخذ ملي سړي سره دا, دا پیدا کړ الله کنا او می نایا تیه ځنی د طاقت او قوت د الله رب دا خبره ده چې پیدا کړی د اسمانو نظم کې وختلاف کوم او دارنګ وختلاف الستنه کوم اختلاف جب استاذو او کوم درنګول استاذو ګوره جمی بدل بدل لیکنه بل بل کېږي او د دې عجیب نمونه او حرم کې اطراف د عالم د خلق راغلل جو یو ژبه کې بل جو کې تبه هيران چې دې سوي چې ولانه وطن منډه کر راغې او خیال دا چې د زموږ په پیګې څخه خبره وکړه نه عربي و نه فارسي و نه انګليشو نه اردو نه پښتو و یو ژبه و چې ما چرته تداری ټکو مشرته نو اوریده ځنه چې یو که اوريدي کنه انګلیش ته اوریده فارسي اوریده چې ما یو ټکن چې څه و موږ دغه اساسه چې ولان عمر ته 20 منې په انسلمتی ده شکل صورت یا شانتي وخت لا فلسنته کومه اختلاف تجب استا سوځي او جو شانتي وي بل بل دغه بلبلک ادهارند تاریخ دانان مورخین لیکي هر 20 کیلومتر په ځواب سنه څه بدلي کی څل کیلومتره لري دا سنه سفرک ماموري فرق وکامخې ته څل کیلومتره لاړنه به ډیره تبديل لاغلي فالوان کوم رنګون اساسو او انتهای عجب الطورال يقول من فخرك يجوزني خلق تا تكسرني حتى يسوتو 12 ساعة دوقانو اي راغي يوروبيان ولا تكتور ان في ذلك ايات للعالمين يكي من فتيك دير نخدي لبار العالم مالو للعالمين لبار نخدي لبار خلقو كن هو خلق لبار نخدي للعالمين من اگه، اگه اسول افوتو ه Kristin za sellم اینه اگه ما نلاسته وناسته اسول او غفت ت merger. را اما هم مomeسه هتو اغتو في رانه وجب است kicked. دو پیدا یا جبی اس لاتها. خبت ذ turb Whamak magic one when man God said is to say is to analyze people whatever по person. The epidemiology says is to say why chapter my chapter was. In a AmEM Fenoeoea, and says what Allah called the livesthey drinkers and says we act. If you're w تا خوب کوي نوراحت دتا تا منا مکم بالله او دارنګ خوب کول تاسو پښپکه وانهار او دارنګ دل پرز کې واپتغا کوم من فضلې طلب درزق پرواز کې واپتغا کوم او دارنګ چې نو تعالاش کول تاسو من فضلې د فضل لاغنه ته طلب درزق ته ان فی ذالک الايات لقومی اسمعون یقین پدی کې ډیر نڅیدا کوم د پاره تا اوریکنا هوګی دی ور منام کوم باللیل والنهار خوب تاسو شپه او ورځ دارین سپیکم سړی آرام کوي ځنه ورځ کوم کوي کنه یا شپه خود پانا ورځ ګرځېدوره پانا او مین آیاته ځنه نخو دغه نه داد چوری کوم البرقه خیت واست پړق د بریښنا خوفن چې سبب دی یره د مسافر یا ربان براشي اور براشي دون بشو وطمان او سبب د امید د ذمہ دار باران بوشي فصل نه بوشي ای نه جو من سما راورې دوباره نهو په یخې یلر ل با د موتی تررو تازه کې هغې سرک ځم کارروستېلو چې دو دغې نه ان نهفی ظانې کلا لقومیاکیلوود یقییان په دی ک نخی دقوم د پاه چاقل نه کار خلیک په می آياتې او ځې د نخورو دغ نه دا ده انتقومه سما والردو دی انتقوم سما واللار بیامرې چې قایم د ثمانو اوزمتې په حکم دغه چ معنا ته ځکه کله چې आवाज وک تاسو یو اواز هغه پوکې د اسرافیل پسې لای کې تاسو مینه الارض دزم کېنا اذن تم تخرجون دغه وخت تاسو بروزي आवाज تاسو ته یو اواز اسشنه مینه الارض د قبرونو نه تفار تر نو تاسو بروزي دغه اختیارات تكن ولومانه سماوات ولارضه په اختیارات دغه هغه چې به راوکته دي کل له قانتون تول د چن هغه ته کوونکې قانتون قابیداران قانتوت اغا چه نغا مزگزاران قانتوت اغا چه نغا اطاعت کون کی تابیدار دی کنه اقرار کون کی بل <سؤال> عبودیتی او دارنگ چه نغا تابیداری کون کی کل <سؤال> لهو کل لهو قانتون تول دیگه تابیداران دی و هو اللذی اللہ غزات تیب دول خلقا چهو القداش که سمه یه دوه نبیه بدبارا که علی و دا خبر پاگمان اصان دا و لهو المسلو اول دی نور صفاتونه اوچت چت چات په سماوات ولر دی بر او کتان او ول الحکیم صفات ته توحید دا غدی کنا ول هو المثل الاعلى صفات اوچت چت چات هغه مخلوق سره سره خایګنن چې انه مخلوق لر سو غا ثابتول شي غا چې د اسمانه ر پیدا کړ دې د سو چې مخلوق کې دا وې دا کار ما کړ دې غا لپاره دی صفات ته زار با مثال بیانی تا استفارا زار با لکم مثال بیانی تا استفارا اس یungsان من نفسیکم استاز و نفسونه آه مثال بیانی سنگا مثال بیانی مثال بیانی مثال بیانی جواستا خادمان دی نو کرن دی آغاز تا خدمت که تاا را مال دیر دیر آستا چا ناغار نو کرن دی تا ککب المال واخلی آجو نور که آه دارنگ اغوز آن سر شرک که دات لکه بیا سره شریک نهريږي يا وارث نهريږي دا د ما وارثين دا سره شریک نهريږي خپل ماتخ نه بیا داسو داسه هرو کې دا سکارته کوي چې هغه طاقت تقسيم کې خپل نوکارانو ته او ځان سره برابر کې چې ته داسنه نوکار نوکار غني ځان سره نه برابر, برابر کی کی نو الله مخلوق ځان سره څنګه برابر کې چې خپل طاقت په مخلوق کې تقسيم کوي ځان سره یوځک الله عليم الغيب دې نو بلک الله حالت نوبلیک کو الله مالک ته نوبل کو الله حاجت روا مشکل کشا دی نو بل تا خپل مال نه تقسی مع نو کان ځان سره نه برابر نو الله مخلق ځان سره څنګه برابر کی بعد خبره کوي ساما کومون زره بله کوم بیاې تا سپاره زرنګ ی من تو کوم د ساسو نوتونو نه هل کوم س تاسو سپاره م ما ملکت ایمان داران هغه چېوانداران د خی داسونهستاسو وغلمان خدمت ګاران من سره کوه برخې والله فيما غ معونه کې جمعما ته ته در کرددي فانکو کې ساان چې تاسو پای کې برابر ش ما مال تاله را کړ دی اتا غلام دنان سره شیککن ورطببی ته د خپلې ړه ساو ت خافو نه هم بیا اغونه یاېږيې کفتې کومنفس کوم پهشان د یار ستاسو فسه کوم د اوبل نه یوبل نه شریکان یاریږي یا واریسان یریږي چې مال بهېقاو کې داسې کوی ته چې خپلطاقت کو تقسیم کی تن نه کوئ نو الله سنگا قل طاقت قوات تقسیمی کدالک نو فصروا لعیات دارنگوازخ بیانن ویاتون لقوم یاقلون قوم نپارا چاکل نکار اخلی بلی التماع الذین ظلموا احواء هم برکی اوان ظالمان شیش پاسی احواء هم قائش اقل پاسی بغیر علبن بی دلیل فما یهدی من نظل اللہ سوک آغا چی بیلار رکی اغل حراللہ وما لهم من ناسرین من نبی دول پارا سوک امداد سمات مطلب دا چې تاسو خپل مال نه تقسیموئ پرته غیر کې ازمات او اولویت طاقتونه قوتونه تقسیمې له بهلارشته کنه خپل مال تقسیم کا نوکر ځان برابر کا چې بیا تاسو هغه نه یا را کوي چې دومره مونږ تقسیم مطالبه وکي او دو مونږ سره برابر شریک په مال کې ازون وې تقسیم مطالبه وکي مون سره مقابله وکي دا سودا سن کاوی اته قالنا دی الله طاقتونه تقسیموي مخلوق لور کاوی امالكم من ناصرين فاقم وجهك للدين حديفه فاقم برابر کا وجهه ځان خپل دينې په توحید باندې حدیفه چېلک موحد لازم ونسه خلق وسوي چې کو وسوي په توحید باندې کلکشه فطرت الله اللي فطر الناس عليها دا چې په فطرت دې اغه چې الله په خلق پی라 کړ دې حديث کرا دي كل مولود يولد على الفطره څنګه استعداد دي دین اسلام دې کنه هر بچی کې استعداد نشته د دین اسلام لیکن وروسته موږ خپل هغه بیکاره کی کنه فبواهو یوهبدانه او یونسرامه او یمجسانه کار امور لکه هغه په غلطه وډی تابیشه ته دغه فطرت الی ته دغه فطرت فترناس علیها ته الله پاګه من خلق پیدا کړ دی حقیقت غسی د دین اسلام فطرته کنه لا تبديله لخلق الک لسلبت دل لخلق الله دین د الله تعالی را نو بغیر د فطرت نه خو یو انسان نه پیدا شي لیکن دا د چرستهغه خپل فطرت خراب کی کنه دا لیکر دین دا دین د مضبوط پدلایلو ولیکنه اکثرنا صلا یالمون لیکن اکثر د خلکونه هغه نه پیګنن نو لا تبدیله لخلق الله مشهره بدله دین د الله تعالی را یا مو بدلوه دین د الله و شرک سره تاسې مکو کنه چ الله <سؤال> دین دالیک له توحید دی او تاسو هغه بدل کړئ په شرک سره تاسو کارم کوی ولی زکه چینو دالیک دین القیم دا دین مضبوط دی ولی تاسو نه نه بدلوي په شرک سره ولکن اکثر الناس لا یعلمون من یبنی الیه و رزقون کیشه الله تا وتقوا انو یری گئی اقیم الصلاه تا پابندیو کړئ نو فلا تکون من المشرکین مکه کېدو مشرکانونا ورا مزدوم راه ام عبادت کل الله مستقل ذکر کی خپل مسلات او زکات او کله چې ایمان نرسته کی یومینا بالغیب یوقیمن الصلاه دل تک منیب لیه رجو کون کی الله تا وتقوه او یریدون کی دغه رجو کی الله تا ده نه یو یری کی دغه غنا ده نه موذ کین ودا تکون من الشرکین مکه کې د مشرکانو نه من الذين فرقوا دینهم تا قسمنا تشنسک دین خپل و كانوا شئاً مختلف دولي كل حزب بما لديهم فريخون هرئو دولا كل حزب هرئو دولا بما لديهم اگه جاغو سردهكم خبری فريخون فاقه خوشانا مشرق فاقل شرق من خوشانا و دارن مواحد فاقل توحيد من خوشانا مجوسی ده نور تسیده که فاقه خوشانا دارن چهنو یو بل بط ورستی اخبال بط تسیده که فاقه خوشانا لیکن دار چه مسئبت وقتی د په خوشاله <سؤال> نوځ م سرنااس خله چېرسېګ انسان ته زور تلیف قات مبت ته د به هم نوبلې ره خپل نونیبي نهلی اخلاص کوونکې هغه تهڅ دا دا په هم میو رحمتتن کله چې ورې کې دو ته سرحت پهران را شي یت را شي ا دا فرید کو من هم بررهې مشر کوونغ و یو ډله ددونه پره به خپل سرهشریکون بیاشر کوي شیکان جوړی ګوره په راحت که هو پاکول معبود خوشاله دي لکه مصیبت کی وی پریږي دکنه مصیبت کی به الله ته چیږي وي او ربهم منیبین اليهم یکفروا بما تنهم د لپاره چنکارو کی د نعمتونو چې موږ ورکړی دوته فتمت تعوت نو فیدا حاصل کوي فسب وتعلمون زندہ جتا سوفت لهږي چې داتاو ست تیم خطا رک ام انزلنا اليهم سلطانا دولګا دي شرکې نو موږ ام انزلنا اليهم استفام انکار ام انزلنا اليهم ایا موږ نازل کړل په تو باندې سو او دلیل یا کتاب په هوا یا تکلمو بما قالو به یشرکون مشرکون دا دلیل او دا, دا کتاب ثابتې اغاز چې دوی په الله سره شریکان جوړې یا تکلمو من عینتقو به شرک کو ښاغ استاسو شرک ثابتې موږ داسو دلیل دی ګل هم انزلنا علیهم سلطانا اې موږ را لګل له څه دلیل په هوا یا تکلمو بما قالو به یشرکون اغه ثابتې بندگی دا غا چې دوی د الله تعالی سره شریکان جوړي هغه دا غ بندگی ثابتې دا شو کتاب استې چې هغه شرک ثابتې دا غوته کوي رولاور کوي ويدا دکنا سرحمتن فرحو بها او کله شهور سيدي خلقته صراحت 12 وغيره نو تو خوشاله شي وین تاسو مم سيادت او ګور شي ګوت افات وغيرها بما قدمت ايديهم بصودا ولا صورت سمخي لي قل لي با بخط بصودا عملونو سمخي لي ددو اذا هم يقنطون وقت وقدو انتهينا وميديت صراحه راشي وتد دو تكبر كاي اكو مصيبه تراشي ندوبنا وميدي كاي اولا يراون غورا ان الله يكمل الله يسطر القليمه يشا ويقدر فارخي رزق يسال بار جوادي ويقدر تنجير علي دا, دا الله اختيار دين غانا تقل راحت راکی راحت راکی راحت اللہ پر لازکی دے این نفید آلک علایات اللی قومی امنون جا کرن پا دی که نخی دیا قوم دفع چې ایمان راوڑی فعات ذا القروا حق هو المسکین و ابن السبیل تو از مال زیات شید مال با علا زیادی کی جو حقوق العباد حقوق اللہ اغادا کی الله حق دیک و آتو زکاة و دبندگانو حق دیں فعات ذا القروا حق ورکات فلا ته حق دیغو والمسكين والمسكين وتوابل السبيل دي سره واستعمال جاتيږي ذالك خير للذين يريدون وجه الله دا ډېر غره ده کسان د فقرا چې واړي رضا ده الله تعالی او وليکهم المفلحون دا کساندودې کامیاب دا نه دي دغره الله پنو ورکای او مال جاتيږي دا نه بلکې مال کې حق ادا کا پر دې قولان وحق دې مسكينان وحق دې د مسافر وحق دې ادا کا کنا. کما تیتم مری بل یربو فیا مال الناس نو فلا یربو عند الله کما تیتم هغه څو هغه سچو ورکاوه تاسو سمال مری مری بل یربو فیا مال الناس کما تیتم هغه څو ورکاوه تاسو سمال زیات شي فیا مال په مالونو د خلکو کې یرب الله ډوړای کوم نو بو کې دلته چنده توفا ورکو نو مال ورای کی دله یو هدیار کوم نو مالو دایغین زیات راکی فلا یوربو اند الله نو نذاتی ک الله سره نذاتی ک الله سره او ما ته تمن ریوان اوس یوتن هدیار ک بل تاک او اراده ی دایي چې ته مالو دایغین نبی زیات پر راکی کنه زو د سره خو کما دایغین مالک ما سره به زیات خو کی زو د ما نو کوم د و بچو مال زیات رڈی نو تیک یو بل مینه دا صنعت الله پنځي جذبيه حیثیت مشره فلاهر ګويند الله دا مال <سؤال> د الله په دربار کې خوليږي چې سبا غنتمه لیکن دا ده چې الله په دې کې زیادت نراولي لیکن اوما ته تمن زکات اجتا سو ورکاوي څه صدقات زکات تريدو نه و جلا واړه تاسو پاره مانی څه شي اگر رضا د الله تعالی بدلون غواړي فولایکهم المذيفون دا کسان چې دوچې اضافه کوون کې خپل مالونو کې تجن نغریاد کلاویدا باور ورکای یا بدل پار ورکای فدیسره وسامال نتیگی ته زکات ورکا او فت صدقاوکا نو دیسره وسامال نتیگی نم حق الله الربا ويرب الصدقات حدیگانی ڈوڈایک ادرنج توفیق نا پدین نت منی سی زما مال وزیات چی اغه ما تزیات رکی نو فلا یربو اند الله زکات ورکای صدقات ورکای نم حق الله الربا ويرب الصدقات صدقات نتیگی الله او الذي خلقة الله ذاات ک تاسو دا کړ او ره زغه کو بیایر روز د طره ده کوم بیا به تااس م را ووللي او یخ کوم بیا به جوند کې هل من سره کو ستاسو د شرشرقااک ستااس د معبانو نه من غو لو من ذلك کوم چې کده کارونه تا پلاشي کړ روز در کړی م راوللي جنرهلي منفالو من ذلكم من شر سوپ چېدي کارون نهڅ کارو کې سرحانه پاکته د عاد دا قرون چوکل الله او الله سره شریک شو الله سره څوک شریک شته نه وتا را بلند بالا جاما دا غريم شریکون دووسره شریکان جوړي زهار الناس زهر الفساد وخاره فساد فل بري پوچو بکي وال بحري پداريات كي بما کسبت انقلابات رغلل طوفانون بما کسبت اي دين ارکه سبب د خلقو په سبب د عملو د خلقو بما که سبب ايد الناس اي بما عملو من المعاصي ته دوکوم ناروا کړی کنه اغه سره فساد جوړ شه فساد چی شه رغه شرپته فساد چی شه د ایتقابل ده نو اغه رنګ برکتونه ختمې دي لې قاتونه دي بر بر نه سمرات ده مفسرین نو باندو کې باهل نه سمرات ده مفسرین نو حالونو کې یا بر نسجه مراد دې هغه چې لګ لګ چې نه هغه الاقي چې الته چې نه نهرونه خړو نه او بهر ناراض هغه دې چې په خړو نه نهرونه د رابونو چار چپی را کوم آبادی دا ټول مراد دي کنه څنګه باندو کې فساد راغې مخارخ خالو کې فساد راغې هغه الاکو کې فساد راغې چې نهرونه خړو نه تنز دي دي اور ک فساد راغی چې دین ولری دی, دی هرځکه فساد راای کنا پوهڅو بپلم دک دی ولی زکه خلق او عاملونه خراب وکنه بما ک سوت دین ناس یوزقهم ما ذی عاملوک دل لپاره چوسکه دوت اباجغه صداغان چې دوه بازل ذی عاملو باز صداغان دا کارونه چې دوکړ دی دو دو دو دو دو لهوم لال لهم یجون شهذو چرنا دا غناو نو ګرځي دا غ مامور د څه چور په یاغدا قل سرو فی الارض او ګرځای په تو ورته او ګرځای په زمکه کې فنډ وروګ او ګوري کیفه کان عاقبت ول دي نه من قبل هم هغه آثار او کان ډراته ته علاقه تو ګوري کړه سره نش انجام د کسانو چې دونه مخ په تخزیب وکاو کان اکثر هم مشرکین اکثر دونه مشرکان شرک اخته او د انجامې سوشل تدাকার پرېږه اقیم وجا کلي دینې قییم برابر ک اوجه کامه خپل لید دینې په منې القییم دین قییم د کلک په درایلو د تاغه اسلام دی مېم قوله م کوي دین ان یا تیوم الله ما رد له چې ما قوله دین تراب شي د سورت چې نبه وي واپسي هغه د پارمن الله طرف دی الله تعالی نه یو مې دین په دغه ورځ باندې یسداون داخله کې جدا جدا وشي جدا جدا وشي دا لري صداون دوی و جدا جدا شي ثبت لو یو ډاله د جنن ته نو ولا یا وور طرف تا او بل جنت طرف تا دلا جلا وشې کنا من کفرو علی کفروا چا چې کفر کړ دې نو 파غمنه وبال کفر دې و منا به صالحات چې نیک عمل کړ دې نو فریان فسهم یمهدو النزان لپاره خسته ځای تیاری یمهدو سو مطلب تیاری ځای د لپاره خسته ځای په قبرونو کې د ارنګ په جنت کې خسته ځای تیاری کنا دا اول برا اولی الله قیامت یی زلذین আমنو عمل صالحات بدلو ورکړه کله کسانو ته چې ما عمل کې د شریعت مطابق بنفذ دې فضل خپلنا نو انه لا يحب الكافرين يقرن الله من انسات الكافر ابو سراوله بدلون ورکینه ایمان راوړ دې عمل صالح کوي قامت <متحدث> دې لپاره کنه ته ځا کل نفس بما تصا ومن اياته جنب ناخذ طاقت او قوت دالانه خبره ده یوستلر ریاح چلی او غالم مبشرات شي انذر ورکوونکې په باران ولو جيقوم من رحمتي ا چې وسکه تاسو دامن رحمت زین رحمت تاغنا باران ولې تجره ولې تجره الفوک بیا مریه چا روان شي کشته په حکومت دا ولې تب تغو چې تلاش کوي فن فضله د فضل لاغنا چا رزق په مال دي لعلکم تشکرون دل لپاره چې تاسو شکر وکاي دا هوا چلیږي تا ته داوي کن باران راغي مسافر تویزه تشه اودارنګ یک موقین توي خوشاله شا خپل فصل توبو ورکا باغینه رستوچانو غره حتون راشي کنه باران شي غین روتو چې یو هغه فستون راشي میوی راشي اده رنگه ووبډی راشي کیشته چلیږي چې شروع شي لاکم تشکرون ولقد ارسلنا پاکسر لګل موږ من قبل <سؤال> کما کړه تا رسولن دیر پیغمبرات اله قومه خپل <سؤال> خپل قوم تا ما دیر پیغمبران لګل خلکو فوکو د पारा فجاءو بالبينات راتل کړي واغو بالبينات په خار دلایل او ادا او احکام په خار دلخصو فجاءو وراتلکو له غو صحیفه فقاره دلایل وبند بیلبی فجاهم راتلکو له غو بیل بیلینات فقاره دلایل او احکام قن تقمنا من اللجنا جرم منغا بدلا و غشتات مجرمانونه سو مطلب مونږه سزا ورکړه کسانوتا فنتقمنا من اللجنا جرم منغا سزا ورکړه کسانوتا چې جرم وکاو 20 جرم وسې چدي او کفر او شرک پکنه او تکذیب دی وکانا حقنا علينا نسل المؤمنين او دا حق مغن منی نصر المؤمنین اغا امداد د مؤمنانو حقا علینات دا حق ته مون منی نصر المؤمنین ان دا امداد د مؤمنانو چغه مشرکان حالات کو تبا کو نقمنا من اللذ جناجر مو وكان حقا علینا نصر المؤمنین کای تکذیب کړوغه ته غا امداد د غچا وسو چې تشات تشیک کړو الله بل دبل عقلی ذلیک الله غذات یوسل الرياح چې چلې ها واګانی او تسیر صحابا نو عل نور تسل الرياح چله واغان نو دشیه فتوسیر صحابا متاو چون چلیږي نو دا وچتی کی ورهږي فایبسو تو فسمان نو خوری کی بر کی یا الله خو خدا کنه ذری مفصلین وای دا واغان چراپاسی نو دا ورهږي بوزي بوزي نو تا کلچن نو یو رز مسافت مقدار مون بوزي یو زنه بل زیاته او کل د دور رز مسافت مون بوزي او کل د دین زیاته دا لك دلی لك دلی لك دلی لك دلی. او او پسې لګې دي لګې دي لګې دي لګې دي عطات نه را ورزې مخ ترواني ويبسوتو فی سما بخری اللہ دا پر اسمان کې کیف یشا سرنګي چا غوړی و یا جلو او وګرځې د لرخ کیسفن ټوکړې لاندې باندې قطر الوتقا و تساس کې د باران یخرج من خلاله چراولیک مزددینا دې ته سوچ وککنه دا وري تسن تسن سوی تسن سوی دی الله صلی الله او چلولا چې پ راغنو دا تتس ن ورځې یو زی کړي چې یو ځ کیک نو دا چې دی اللاره بلزه غم باران راه که نه یخررج من خلالی فسا سا یشاو مباتې هم ست چون فضا سا یشاو مباتې کله چوره دغه چاته چ ړ د خپل بند دکانوله دا هم یست چون دغه وخت دو ډیره خوشحالی کوې پرتو د بارانیر خوشحاله شي که نه باران لغې وإن كانوا من قبل ينزل عليهم من قبله لم تبليسين وإن كانوا اغرش ودوك من قبل مقردينا أن ينزل عليهم راشب ودومن من قبله مقرد راتلو دبانانا لم تبليسين خامخا نعموده كنك من قبل من قبل لتا تقرار دیکھنا من قبل مقرد دا النزول دائرنا أو خاص دائرنا وقنا وقنا مقرد وإن كانوا من قبل مخي الذين ينزلون عليهم رأيش تشفتهم ونازلت تشفتهم من قبل مخي خاص في وقت بارانا لمبلسين خامخ نأميدا سوط باران نراغل لكنا دو نأميدا وكنا من قبل المطر أول نمرات من قبل المطر ودارن نجح نغاك من قبل الهداية لمبلسين خامخاك دو نأميدا کله چې نو هغه راغې وخو ماان راو راو ورې د پدومنې ظاهر دا غا نو امیدي ختم سل کنه فنزورنا ساری رحمت الله او ګور شيته ګورم الہ ساری رحمت الله اغا صرات د باران د الله تعالی ته د دې اثراتو ګورم رحمت نمرات باران دې دې باران چا الله وو ورو دې ته ګور کنه کیف جو خلل د باط مو ته سرنګي تر ته موتا با د مو سرو چې دو دغ انلا ک مخ مو والله کول ین ق لکه نه اوچز مک الله ته دغه رنګې دره مړی والله جد ې که نه و نرسل ن خن او کوو چته موږه اوچلو واګانې پر او مفررن بینې دو د خل تو م تک ت ړ لا ل لو خاامههشي و م با رولو جرړالدي د د صلونا ی فرنا شکری به کوي بیا کار کې کهه. خ اوس ګره دوورک عجیب کا ورشن چې باران راغلی زموږ کټارو تازه شلا د دول لپاره یو دلیل شون لیکن بیا هم دوی دلیل نه انکار کوي نو د دوه مثال د دی د کنا موري شي نه پیدا نشي هغه ستنه دوه مثال هغه ستیک دلیل پېښکانو هغه ناوري دقه شاندې دته هم څه خبره کوي انک لا تسمل موتہ یا فننت چې اورول نشي کوله مړي تا ولی تا کافر فمنزل د مړو یو چې چې موږ اسل موړه خو نه اورې نو ته بصوا اورې په ایندا کایکه لا تاسو نه وتا او راول نشي کولې موړه موړه تا ولا تسمع ثم الدع او دا رنګه اورول نشي کولې کوم تا خبره دا ول لو مدبرين کله چا وافسه شاګرزهونکې کوړي مخامه کي تبيشاره وکي یو کونم دې بلشاوم د نسنګ وپوطي دا کافر یو خدای په منظرې د مړو دی اګارنګ چې نو کاڼه هم دی په منزل د مړو دی چې دو نه تا تهې شاره کړیوه نو مړ د څنګه بهپ کېرنې چین د هغه کوون دی تا ته مخ به نه تا بهې شاره کیوه تا څنګه به کې دکه څنګه م مړته اوې شارې نه ش دغه رې کافر په منزله د م قانو تهشي پوه کو دغ رنګې دا کافر په منزله د کننو دی بیا هغه قانو چې شاید درزولی به اسم م نه پ که نهوا اشاره ګورې. وامانت بیان د عواميه او نه تر ہدایات ورکون کاون که هغه لندو تان زلالتین چې بچشي د ګمړاینا ان تسمو الله منؤمن مسلمون او راول کول چې د قرآن دعوت هغه چاته چې منی آیاتونه زمونږه وغاړي خودون کړي خاطر په منزله د مړو دي هغه سره سکی مؤمنان چې دي د په منزله د ژوند دي تو ته بیان کوو او لیکنه الله الذي خلقكم عقد دلت الله غزاد ته چتاه پیدا کړي موږ زو فن وډې کوالینا نثوا رې کوې کڼثو مجالم بعد زو فن قوتن به زو فن نثه تر قوت را کزانی ثم من بعد قوت زو فن غړواله قبضوري لغلا کنا وه وشي با به درک تاسو تر قوت نا چتو نو جوان وي زو فن زوفه وشي با غړواله اول کوي به تا له طاقت را کڼ بې تن دا طاقت واغست طاقتستا کم کنو ګډای یا یخلوق ما یشا پیدا کې راڅو غاړې ول العلیم القدیر غبوده قدرت والا و یوم تقوم الساعه او هغه ردمنه چې قائم بشي قیامت يقسم المجرمون قسمونه به کوي مجرمان مالبسو غیر سات شدت رن تیر سوا شوا दिवसाتن کدان کیو فكون دنیا کې دوی ته دروغ وینل ته دروغ و کنه اوس خو یې متاه کله وداه د قیامت کله ورازي کله ورازي کله ورازي دمرز خان جما اوسله دمر د پلار اوسله دمر د نیکوشل ته امرانه کله ورازي فتح حلوادو او کله چراش کنه دوی مون خللو ون وخت کر دے وقاله الذنو علم و ایمان وای باه کسان چې وته علم ور کړی شه فرشتي بو ورته وای مؤمنان بو ورته لقد لبستون فی کتاب الله تاسو درنګ تیر په دنیا کې فی کتاب الله په کې إلى يوم الباسر ترزق قيامت هذا يوم الباسر ذا روزه قیامت ولكنكم كنتم لا تعلمون لكن کا سن پی گئے ف يوم الدين فاو الذين ظلموا ماذرتهم ف تغرج من فيداب ورنک ظالمان وتابني داغو ولهم یستطعبون ان بچناو نہ توبه قبل دیشی نہ باو مولت ور کوټ کړي شی سدا شکارو کا ستا د عمل قبول شي نہ هغه عمل دین دینه کنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو دار عمل کیا ی حساب نشتے وغدا ننتم في دار الحساب ولا عمل وصار وطاسو دار الحساب کیوئے عمل بنی حال تغویس عمل نشتے توبی مومن قبلی کنا آخر کی ترغیب الالقرآن ولقض ضربنا لنناسی تاکی سر بیان کردی من خلق تا دی القرآن ایک فدی قرآن کی من کلی مثل ہر قسم شے سمت لاؤ ہر قسم بیان میں چې چی دو ارطا دی دو جی کمسی تا مختاج دی کنا انا په ټول ورته بیان کړی ده توحید مسله بیان کړل ده جنت مسله بیان کړل ده جهنم مسله بیان کړل او عقیدې او د عمل مسله بیان کړل ده چې کوم شي ته تو مختاج دي غرسو مې بیان کړی دي لکه ولین جې ته مې آیتین قدرت له کې ته دوه تا بناخې سره یقولن الذين كفروا مخوي بكافر كنتم الا مفتلون تاسو ته نه تاسومنګار او باطل پرس باطل پر رواني طات ورا فاش غتو ته نه پيش کيم طاته وي تهغه غلطه منې ته باطل منې تور ته ګوره توحید داسره دا شرک دی هغه ته ته غلطه وکړه ته وتاولیا نه مره قام بیان نه مره دا شه دا شه ته طاته وي ته ته خطاای لکه حالانکه خطا و پخپلې ان انتم بالله لا يقول ان الذين كفروا انتم لا الا مبتلون مؤمنان ته وي ته تاسو په غلطه منې حالانکه ده په غلطه د قذالک ایت بالله ولا قلوب الذين لا يعلمون کارنګ موروي الله تعالی په زرونه کسانو کسان عمر چني پيګي بیر نو تک لش قران کې دا ډېره به ما صبرو فصبر فصبر ان الله مع الصابرين دا ډېر راځکنه ځکه کار کول اسان دي په یو مستقامت ګران دي موجو کدا اسان دي کله چې په دموځ ده نه قضا نشي دا ګران کار دي کنه تلاوت دا قران الله خدا خو اسان کار دي لیکن همشي کینو دا ګران دي کنه الله تعالی دا امشوال حکم خیغه حدیث کې راځي احب العمل لله ادومها محبوب عمل دی الله په دې ځغه دې چې هغه مشهوی لس رکاتو کا یو ځلو کا ا د ور رکاتو کا روزانه کا دا بهتر دي کنه یو تن شروع شو یو ورځې کې سل رکاتو کړو ابل د روزانه د ور رکاتو کې ټول عمر دا د ور رکاتو بهتر دي کنه یو تن ولا کېږي یو ورځې ل شپاری وي ل شپاری کې ل شپاری وي بل غن نه سر دله شپار او بلې غاې دهغ روځه چ نغ چل کوې ی سپار ووي د دا بهتر دی که نه ان نوله حقکو ولاته خپ نهک ل نه لاو کون ولاته خې حمتته دی کې تعلاه قسان را خف لا به حمتته دیې تعلاه کسان لای کېون چېهغو کې یقین نه کوئ ګغو یقیم چ لغ پارلا منې د تاته د به حمتته نه کې که نه داسې تاب بی حمت نو تک لکشا فس بیر تک لکشا اغنی تاب بی حمت تا کسان و تا حمت کی تاب بی حمت کی تب اقبل حمت چنگاک